Tak jo, nazdar všichni, je asi, kolik je, ty brďo, no, budou čtyři ráno, Praje jsme dokoukali na na CitizenCon Nazdar, nazdar, přesně tak, a dáme si speciál, kde si uděláme rozbor toho, co jsme dneska viděli Je to vlastně docela sváteční, protože tady pomalu, pomaličku víc než měsíc, to jsme dělali poslední takovýhle rozbor, že jo Kdy jsme byli, když jsme byli nadšený je to, je to tak on tak mm -hmm. A mysleli jsme si, že uvidíme zase nějakou parádu, mysleli jsme si asi, že uvidíme trošku něco víc z Squadron 42. Což se nakonec nekonalo, ale to nevadí, protože mm -hmm. jsme viděli něco jiného. Jo. Asi bude ideální, když se to dáme trochu po pořádku. Ať v tom máme... Bej pořádek. Eee... Vlastně můžeme začít doporuji s Squadronem, o, o Squadronu tam toho opravdu moc nebylo. Eee... Co se, ještě co ještě jsem... bych... Ještě... My bychom mohli teda možná říct na začátek, že tam byla ta strašlivá pre-show, kterou to začínalo, kde dělali rozhovor s asi 30 různými lidmi a všichni yeah. si říkali, jak je ta hra skvělá, takovým tím velice americkým způsobem, což je pěkné, no ale možná kdyby to člověk věděl, že ta, že, že ta skutečná show začne asi až v půl druhé, tak by si to mm. možná pustil až od půl druhé. Jinak každopádně to, co tam běží na pozadí, tak to je normálně, jak jsem dělal capture videa, co tam, co tam u toho, respektive ne videa, ale přímo hry, co tam běžela. Takže to, je, to bude vidět v průběhu toho, každopádně doporučuju, abyste si ten záznam z toho konu potom pustili. Bude to, určitě, bude to určitě k dobrou věci. E, jo, takže... Když začnu... I já a se jsme si to bude hodně o Squadron Fortitu, a nebylo to o skoro vůbec. E, úplně to bude... na začátku... Promiň, že tě přerušu. úplně na začátku, ještě nás vlastně seznamovali s tím update pro organizace a dozvěděli jsme se, že to bude systém, který se bude jmenovat Spectrum a bude to opravdu v podstatě komunitní síť, která bude fungovat jak na webu, tak ve hře tak desktopová aplikace přes launcher, tak mobilní aplikace do mobilu, kde budeme mít přátelé, bude tam hlasový chat, budou, budou tam fóra, ty organizace Lomeno Guildy budou mít vlastní diskuzní fóra a vše, všechny tyhle ty funkce, na které vlastně jsme všichni ve standardu zvyklí, tak oni se rozhodli, že si je vyvinou sami a prostě je poskytnou ty své komunitě, abychom to měli všechno pohromadě, aby ten voice chat fungoval i bez zapnutý hry, takže Opravdu možná nahradí uh, TeamSpeed a při tom trhu jistě třeba zase ve hře bude mít nějaký rozšířený funkce, uh, kdy bude jako trošičku opravdu fungovat s tou vesmírnou. Je to tak, hodně tam mluvili o propojení vlastně ze hry a do hry zpětně, to znamená, že tam budou propojení i lidi, co jsou ve hře, lidi, co jsou mimo hru. Každopádně tady se neubráním, bude to možná asi jako kromě potom zdvíženýho prostu, který taky bude, tak tady to. Bude jakoby jedna z mála věcí, která přišla, jako bych řekl, trochu trapná, protože mě to trochu připomnělo prezentace Apple. Uh, myslím toho současného té sedmičky iPhone'u, protože bylo to jako reinventování prostě fóra tady těch funkcí, které už známe. Uh, byli jsme tady vlastně na spíku asi v deseti letech, tak jsme to docela komentovali, všem se nám to zdálo docela podobný Discordu. jo, jestli je to dobře nebo špatně, je tak jiná otázka, ale každopádně zrovna ten začátek byl takový, bych řekl, slabší. No. Jako, že, že to... Je otázka prostě, jestli hmm. je zapotřebí platit vývoj všech těchhle hmm. feature, proč to radši nedát do, do té hry, že? He, takhle, je, je možný, že, ta, takhle, že tam bude nějaká integrace, bylo jasný, a jako ve společnosti s tou hrou, takže, takže tam budou ty různé aplikace na mobilní telefony a takhle, já jsem za to rád, já jsem to očekával, že to bude, ale asi bych tomu nedaval takový prostor, nebo vůbec to nedával, že bych tím vykopával ten citizen, to asi ne, no. hmm. Musí do toho jít poměrně dost peněz následně jsme se Ale dočkali pojďme dál, pojďme, pojďme dál, nekde, pojďme dál. následně jsme se dočkali filmečku, bylo to o tý miliše, že jo u, u tý armády bylo, bylo to vlastně no, o kampani na získání finančních prostředků na na nějaký to zbrojení nebo mm -hmm. co mm -hmm. a ta kampaň spočívá v tom, že jsou na prodej některý vojenský lodě, je to takže vlastně to byla reklama mm -hmm. na sale, na prodej, který teďka skutečně začal. No a ten hlavní v tom prodeji je, že jo. RSI Polaris. Uh, co ani říkáš? RSI Polaris. No tak asi nás, asi nás trošičku všechny překvapil ten design. Vypadá mm -hmm. trošičku nečekaně. Neříkám, že voškulivě to asi ne, že jo. Vlastně dá se, dá se říct, že ta lot je všechno než to, co si, jsme si původně mysleli, protože původně předpoklad byl, nebude mít hangár, hangár má, nebude mít snap, má naopak vlastně možnost mít plnohodnotnou stíhačku, nebo Bůh víc, co tam všechno do hangáru půjde. Byla představa, že vlastně bude primárně proti stíhačkám, což se také nepotvrdilo, protože má ty velký, má, má ty velký S10 B na, na torpéda. Takže pravděpodobně bude normálně anti-ship, anti prostě ne, nejsem si jistý, zdali, zdali i anti-capital, nevím nakolik na kolik ty torpéra budou, budou tady tam schopný K tomu tam mám, myslím, nějaké rakety a jinak spoustu turretu, no Ale, ale rozhodně, rozhodně vypadá trochu jinak, je i trochu větší, nejsem si úplně jistý tou velikostí, protože V těch prospektech, co byly v tom presailu, tak tam byla velikost 155 metrů A teď se tam píše v Shipmatrixu 130, osobně teda podle těch obrázků mi to přijde spíš jako těch 155 než 130, ale samozřejmě se můžu mailit. Bohužel to, to co jsme si přáli, tak není pravda. Ne... Má to můstek má to, má to normálně vepředu? Není tam takový ten hezký na nahoře? Zajímavý na tom je, že podle toho lore je to nová loď, hmm. která vznikla velice rychle po útoku vandulů v loňském hmm. roce na systém Vega, hmm. takže je to nová posila pro armádu a pro milice. Je to tak? Ono by to i trochu odpovídalo, takon i tím, že ji prodávají civilistům, protože ona bude pravděpodobně, to už jsem řekl předtím, že to možná bude odpověď na ty bomby. To znamená, to jsou lodi, které budou podobně vlastně velký. Takže na to, na to by asi byla je to torpéda. To se uvidí. Každopádně tím designem tady je docela dost podobná tomu karakuno, když si to vezmeš. Umístění hangáru, ten, ten přední mustek je vidět, že designově ač je to od firmy, tak z toho docela vychází. Že, že to vypadá, že opravdu jako ta třída korvec tady má jasný vzhled, zhruba který, který nějakým způsobem udržuje. A možná se ty lodě budou zajímavě doplňovat. No, to zjistíme. <laughs> no. To si zkoušíme. Ano. Samozřejmě k dispozici jsou tam i další vojenské lodě, můžete si tam nakoupit stíhačky, je tam pěkná brožurka a tak dále a tak dále. Bohužel s tím byla spojena i jedna taková věc, na kterou budeme muset dát náš zdvižený prst v obzoru 6. Ale to, to bych asi nechal pravděpodobně nakonec, tak bych asi normálně pokračoval v tom, co bylo na, na Cityzm konu a zdvižený prst bych asi nechal nakonec. Nebo si ti nebudeme nakonec kazit, kazit náladu? Dobře, tak, tak to dáme tečko, konec no. Dobře, tak to dáme tečko, jo? Mm. Dobře. No, uh, takhle. Uh, už předevčírem uh, byla možnost si ten uh, Polaris koupit. Uh, ten, tu možnost si ho koupit dostali určitě všichni Concierge, to znamená lidi, co utratili v té hře více tisíc dolarů. Uh, všichni návštěvníci toho citizen konu. A tak ono, ne, nejsme si jistý, jestli všichni subscribe, že nebo nikdo ze subscribeů, to, to nevím. Spočívalo to v tom, že přišel mail s kódem, tentokrát ten kód byl všem společný. jenom to ověřovalo, jestli ten účet jako má tu možnost zakoupit, to znamená, jestli jste utratili dost peněz nebo jestli jste aktivní subscriberi a následně byla možnost si tu loď koupit ze slevou, pozor, ze slevou asi, kolik tam bylo, 14%, 15%, 17%, něco takového. Byla tam sleva asi 130 dolarů a uh, háček spočíval v tom, že bylo nutné si ji koupit celou za, za reální many. Což samozřejmě se nelíbím. Jako musím říct, že jako mám v toho fakt jako, jako hořkou pachuť v puse, protože oni na jednu stranu to prezentují čistě jako krok ku komunitě, ku lidem: Hele, je to výborný, vy jste nás podpořili, a protože jste nás podpořili, my vám tady dáváme úžasnou šanci koupit si tu loď a ze slevou. Ale chceme od vás reální peníze, my nejsme zvědaví na vaše store kredity. To, že jste si utratili před rokem, dvouma tady třeba tisíc dolarů, dva tisíce dolarů, tak to vůbec to nás nezajímá, mi prostě pokud si to chceš koupit a chceš to využívat, tak jsem asi noví peníze. A to se mi prostě nelíbí. To, my už jsme o tom mluvili jedno. Navíc, ještě, navíc ještě v tomhle s tom sailu právě nabízej, uh, že ty lodě jsou nějak číslovaný, že je to nějaká limitovaná edice a že k tomu ještě odesílají tu brožurku. Zrovna na to brožurky bych chápal, že vlastně nepůjde za, za store kredity kupovat ty physical items, ale Ač, i když brož, ale brožurku si tam přitom ani nemusíš v tomu objednat a stejně to nejde to znamená, tady, tady já vidím opravdu jakoby nejvíc co mě hlavně štve je, že, že to opravdu jako hodně je tam vidět fakt hodně hejtů to on v té komunitě minimálně na konci čvoru jsem tady to nečetl dlouho možná, možná nikdy v oporu lidi se tam hádají, zase některý koncilíci tam přicházejí s tím, že by se to mělo ještě víc rozdělit, ještě na lidi, co utratili ještě víc, přitom to nemá smysl, že jo? jsou lidi, kteří utratili 10 tisíc a štvé to a jsou lidi, co tam jsou těsně jako na tisíc dolarů a neštvé to, že jo, ale prostě každopádně tohleto jsou, jsou normální zprostý prostě sales, to není ani z marketing departmentu, tohleto tam přijde jako úplně v obyčejná prostě v obchodní čina. Už jsme se tady nad tím rozčilovali jednou, bylo to z akcí, kdy se dal, dal pořídit, kdy se dal pořídit ve Slevě, že jo ta i 300 nebo 300ičko uh, pro lidi, co měli Aurory to znamená, že zase u nich se snažili, jako aby si pořídili tu první věc po tom, co mají ten základní balíček a očekávali, že následně bude možnost uh, následně bude možnost, uh, že od nich bude kapat víc peněz, že bude. Je, známe to všichni, že jakmile se tam člověk dokoupí něco jednou tak potom v tom pravděpodobně pokračuje a tady to je vlastně jenom další následek toho T já jsem tady tady někdo bude vypadat do obraz, protože to tam úplně dobře fungovalo ale já doufám, že tady ty akce už znova neuvidíme, protože oni sami museli zaznamenat fakt jako špatný ohlas na tady to. Jo, samozřejmě takle dobrá, dobrá informace je, že se jich i tak prodalo v tom presailu se jich prodalo zhruba za 2 miliony dolarů. Takže to je to je, to je to je určitě jako prodívový. To je samozřejmě dobře. pozitivní, jo. zase ona, ona ta hra ty peníze potřebuje a je to zcela dobrovolný si tyhle věci hmm. kupovat stejně tak jako všechny v ostatní lodě, i tahle ta loď samozřejmě půjde normálně získat ve hře, je to jenom o tom, že Jímáte máte s tím pojištěním zadarmo a že ji máte od začátku. Máš prostou ale... pravdu. Ale každopádně, ale jako nemůžou tady to vydávat, jako kdyby to řekli, hele, z od vás potřebujeme pomoc, ještě potřebujeme víc peněz, ok, ale prostě pokud, pokud mi přijde mail a řeknou, mi, hele, za, za vodněnu, že si tady utrácil v minulosti tolik peněz, tak, tak tady má žele slevu, tak si to užij. Jo, ale počkej, nás nezajímají vlastně peníze, to si tady už utratil. T to už jak mi nebylo, že To, to mážeme ze stolu. Jo. A tady to je prostě ta devalvace tý, dejme tomu těch store kreditů, ať oni se snažejí s těma buybackama, ze vším. prostě ten systém je vyvinutej a následně opakovaně a opakovaně ty store kredity devalvují takovým těma akcema, jo, že najednou člověk má pocit já se vždycky spomínám na jeden díl Simpsons, kde tam, kde tam šli do par, nějakého zabavního parku s Ichi a Scratchím a mohli si tam vyměnit dolary jedna ku jedný pro nějaký fany peníze iči a Scratchy a Homer se tam vyměnil asi 100 dolarů, přišel do toho parku a tam samozřejmě ty i a peníze nikde nebrali a jako tak trochu má člověk pocit, že to je podobný tady Takže To je to takový hodně agresivní, hodně agresivní marketing, hodně agresivní snaha nám prodat prostě ještě víc ne určitě, a za, zase to útočí na určitou skupinu prostě lidí, jo, ne, ne, ne, nejsou to ty akce prostě Navíc oni, oni si vyberou tu skupinu, kterou oni nám jakoby tvrdí, že jsme nějaký VIP, mm -mm. ale vlastně nám akorát nabízejí něco. Na co se nevztahuje? To, to naše mm. VIP nám tam jako nedává mm. žádnou výhodu. Vlastně. Ne, je zajímavý, že, že jsme tam vytáhnout nový je peníze. Tak, no, je zajímavý, že ta reálná sleva se týkala zrovna lidí, kteří mají málo, to znamená ty aurory, že jo? Prostě, kde, kde čekali, že oni stejně ty nemají žádný store kredity většinou, že jo? Prostě na to si říkali, asi, takže, takže tam to šlo takhle a naopak u těch si říkají dobrý, ale to, to, to jsou oslíčkové, takže ty nám tady vytřesou jako dalších další, jako 625 dolarů nebo zdaní to bylo 700 pare nebo kolik, no prostě nic moc no. Jako tady to bych nerad dál viděl, je to fakt hodně, hodně agresivní politika uh, co se týče prodejů a, a rozhodně to tý hře škodí, už jenom to, že to dokáže takhle rozdělovat komunitu je prostě špatně, ty věci by se neměly dít. No a uh, pak je taky velká otázka, co se bude ti zaštět vůbec vyjde, jo? Aby, uh, když oni se tady dle naučí vlastně ty peníze vydělávat tímhle způsobem, tak aby pak neprodávali celý planety, že No, ale pojďme ne, pojďme k veselější. Pojď, jenom, jenom tady ještě tady se zdržím k jedné věci, protože tam ten zvěžený prst by se měl týkat ještě jedné věci a nevím, kolik lidí si tady to pamatuje. Ale vzpomeňte si, když se začala prodávat uh, jachta 890. Tak jedna, jedna vlastně z těch prodejních frází byla, že uh, je to, to nejbližší původní představě Idrisu. Jo, bude to ta loď, která je nejpodobnější původně představení Adresu, než se zvětšovala, do výsledku vidíme, že to není pravda, že jo? A ani ty lidi, co vlastně měli tu, tu jumpu, tak ne ne neměli možnost si vlastně tady nějak výhodně prostě koupit tady tu loď, jo? Použijí store kredity, museli použít běžný obchod. Kde už to samozřejmě za ty, ty store kredity šly. No tak jo, pojďme na přímější věci. Tady to byl, možná proto jsme to měli dát na konec, ale to je jedno, takže možná to nějaký označíme v tom videu, že kdo, kdo nechce sežet naše stěžování a vajinování, tak, tak to možná necháme přeskočit. Máme tady teda Squadron 42, Původně jsme čekali, že nám dneska řeknou, kdy vyjde, že nám z něj něco ukážou, to nám neřekli. Co nám ale Chris Roberts řekl, jim prostě hrozně záleží na kvalitě. Chtějí to mít zmáknutý pořádně a na čem v tuto chvíli makají chtějí jednu misi v té hře dotáhnout do uh, finálního stavu, do finální kvality. Prostě ji dodělat, hmm. mít jednu misi hotovou a tu nám potom ukážou a řekl, hmm. že možná by to mohli stihnout do konce roku, ale neslibuje to. Je to tak, no. ta, To bylo první čeptr, jsme se, no. Potom jsme se tady dozvěděli, že uh, ta hra by měla mít 28 kapitol a to by mělo být 60 plus misí, hmm samozřejmě ty herci tam celý ten repertoár těch herců je jich tolik, že je to na úrovni opravdu kvalitního filmu bude tam 340 mluvících rolí který samozřejmě mají naskenovaný ty obličeje takže přímo my ve hře uvidíme věrně jaký 340 jak 340, no já jsem řekl 340 rolí No, no, asi, no, ne, tady tím chci říct, že vlastně to bude 340 reálných tváří, kterými uvidíme prostě ve hře v pohybu. No. Jako tady to mám pocit, jako, že jako, no. by tam bylo 340 Hz, no. A, a, a dohromady je to přes 20 hodin performance capture, takže 20 hodin vlastně nahraných scén, které v té hře budou, to je strašně moc. Jako ne, to, to, to si přesně tady to si potom představte jako pro dílku té hry. Ano tahle záleží i na tom, jestli se tam budou nějaké věci jako. Záleží, jestli se počítají animace? No. Když se ka... tam třeba animace střelby, tak Každou... asi to bude všechno dohromady. Každou... Tak každopádně ta hra nebude krátká, no. Potom tam teda je, že scénář má 1255 stran dialogů. Asi se tam bude opravdu hodně mluvit, mm -hmm. na to, že to je akční hra. Tak nezapojíme to, že nejenom, nejenom Chris Roberts, ale, ale, nebo chris Roberts, ale i, i Sandy, obrvá jsou jako poměrně velký fanoušci filmů. Že jo? Potom jsme se bavili kolikrát, prostě jak, jak na tom je Chris a filmy. Takže, takže jako tady nevím, nakolik tady to nám říká, že ta hra bude kvalitní a plná obsahu, a, a nakolik nám to říká, že chris si jednou chtěl natočit kvalitní film a udělal to v rámci hry. No, on chce skutečně poskytnout ten zážitek, Je mu ten zážitek a je, je to hodně vidět uh, už i na tom, jak má skvěle připravené ty prezentace, že je, je to chce dělat uh, show, chce nás jakoby opravdu přenést do toho světa, je, je to hrozně zajímavý přístup. Jo, má smysl, pro drama, no. <laughs> uh, bude, tam, bude tam 40 různých lodí od stíhaček po Treadnoughty, Budou tam ručně vytvářena prostředí, vylepšená procedurální technologií. Mm -hmm. Bude tam systémová vesmírná FPS gameplay, kdy hráč má možnosti si zvolit, jak bude situace řešit. Jestli je hrubou silou, nebo jestli se bude někde plížit a tak dále. Nebo mě teda, to bude to tolik vymakaný, jako dejme tomu, jako dejme tomu Deus ex, ale to bych zase netipoval, že bude až takováhle možnost to obcházet. No a bude tam samozřejmě Dock jak ve vesmíru, tak přímo v atmosféře planet. A bude tam už ten subsumption AI, umělá inteligence, kdy ty NPCčka jim skutečně běží 24 hodinový cyklus, mají přes tisíc subrutín, mají sekundární objektivy a tak dále. Je to systém, kdy ten svět je inteligentní, kdy ty NPCčka ví, v kterou hodinu mají co dělat, mají přímo přidělený úkoly, co vlastně to NPCčko chce dělat, co dělá, když se mu to nedáří a tak dále. Mhm. Takže ještě tam zmiňovali jednu podstatnou věc. Oni ty věci, které budou v té single-playerové hře už rovnou do dostavu, aby byly použitelné potom v té MMO hře. Jo? Že oni nedělají žádný polotovar jenom rychle pro tu singlovku, který by potom vyhodili. Oni to všechno dělají tak, aby to bylo použitelné. Je to přesně tak. No. Jako tady tady potom člověk chápe to zdržení. No. Každopádně, to jsem po něch na začátku, pak, pak jsme to nějak zamluvili. Pro někoho to je třeba špatná zpráva, pro ně to je dobrá zpráva, že Chris. Robert se naučil nepoužívat zbytečně termíny, když neví, jestli je splnějí. To byl hlavní rozdíl oproti no. všem předchozím prezentacím, kde jsme se dozvídali jenom velmi vágní informace, což normálně by byla špatná zpráva, ale v jeho případě je to dobrá zpráva, protože je vidět, že nějaký feedback je a minimálně je se chytl za nos a už to nedělá. Bude, jo, nedozvěděli jsme se žádný reálný termín, což je ale dobře. Naopak je to poprvé a Tekon věřím, že to, může, že to brzo fakt můžeme vidět. No. Potom tam byl takový rozbor, co, už, co ještě nemá jakoby hotovost té technologie, že například optimalizace a uh, nějaký další věci, ale spoustu už toho, spoustu už toho dokončili. Něco se to týká AI, no? což vlastně půlka těch věcí, co zde vidíš, je tady vyloženě zaměřená na AI, že jo, Pathfinding, Combat Logic, Flight AI, no. No, už, už všechny kapitoly té hry jsou alespoň ve fázi greyboxu, to znamená všechno už je prostě v nějaký základní verzi alespoň. Což je mimochodem, když se zmišlí, že ta hra je dlouhá a okolo jde čeptů, tak to není vůbec špatný, jako no. Je, je to dobrý a hlavně už tam není prostě žádný prázdný prostor, žádný průžvih, už, už, už všechno ví, co mají udělat, teď jenom to dodělat, no. Mm -hmm. No a pak jsme tady měli teda Progress Report ke 2.6. Máme tam. A... Star Marine features, že jo? Ten vylepšený Commander. Měl by přibít nějaký ten mod místo Vandal's farmu Pirate Swarm. Mm -hmm. Crusader bude mít rozšířený content. Mám pocit, že konkrétně by tam měly být zase nějaký mise navíc. Mm -hmm. Je to Lobby a leader, leaderboards, ty žebříčky budou zcela přepracované, aby, aby byly trošičku víc užitečný. O, v tom z... o tom se hodně mluvilo, že ho vlastně teďka v tom ATVčku a v Reverse the Verse, uh, je to především uh, zpomalení, mm -hmm. že se jim zdá, že je možná ta hra trošku moc rychlá, je díky tomu těžká a ten boj je takovej někdy trošku jakoby zbrklej, že prostě na to lodí nemáte úplně takovou tu kontrolu jako nad letadlem. No. Teď je otázka, jestli teda je řešením opravdu ty lodě zpomalit, nicméně, Chtějí to vyzkoušet, chtějí ty rychlosti snížit přibližně na polovinu a uvidíme, jestli se to prostě bude hrát líp. Tady je akorát jedna otázka, ještě tohle jsme vlastně asi neřešili v rámci regulárního pořadu, i to zpomalování lodí, nakolik tím oni i se nesnaží vyhovět engineu, kterýmu se třeba takováhle rychlost nelíbí a vzniká tam spousta těch různých chyb, které moc dobře z těch soubojů známe. Jo, nakolik to opravdu není berlička, protože říci si ne, tohle je vlastně špatně. Jo, tak jako opravíme to tak, že to prostě zpomalíme, jako nevím, nevím, já si se, se, že to není úplně správný řešení, ale uvidíme, co nám to přinese. Já jako by taky, jo. Mně, mně nepřijde, že je ta hra moc rychlá. Mně přijde, že uh, tam možná chybí třeba nějaký určitý výhody pro to pohybovat se pomalejc. Že by to mělo mít třeba možná víc výhod, ale uh, zase jako nechci, aby to byl simulátor druhý světový. Mm. Abychom se tam prolítali za sebou prostě jak virtualový letadla, no? No uvidíme. No jako mě by zajímalo v jaký to přinese momentálně jako balans ve smyslu myš versus joystick při tom zpomalení, jo? Uvidíme. Hele, nejsem, nej, nej, já si nejsem jistý, jestli to nějaký přinese. Možná, že to tou myší bude vlastně ještě jednodušší, protože se ti bude lít manévro. Já, já mám také ten pocit právě no, ale uvidíme no, uvidíme. Uh... Co se týče tý zá, tý základních vlastností, tak tam je ten new, uh, new Music Logic System. Mimochodem je to něco, co tady bylo docela hezky zpracované i v té ty ukázce, to znamená, jak se tam dynamicky mění muzika v průběhu boje nebo, nebo klidu. A bylo to tam docela jako pěkně zapracovaný, mi to skoro přišlo jako. Teda mimochodem, jenom když na to tahle koukáme, uh, tady ta mise má velký rozdíl oproti té vlastně, co jsme viděli minule, protože tady ta je mnohem víc předskriptovaná. Tady je. Toho skriptingu to je, je, je, je tady fakt, ale jako mnohem víc, radikálně víc. Nevím, nakolik je to předskriptovaný ve smyslu toho, že tahle to bude ve hře, a nakolik je tady to opravdu jako naskriptovaný, připravený čistě pouze pro této situaci. To je jako jediné, co mě tady jako krapečtve, protože vlastně to, co u... kdyby, to, kdyby ten. Uh... Je to skoro jako bylo film, na... že jo? Je to, to tak, hlavně kdyby to bylo naopak. Tady to je hodně uh... Call of Duty, skoro bych řekl. Tím scriptingem. Zatímco vlastně to, co jsme viděli v původně na tom Gamescomu, tak to bylo opravdu uh, hodně udělané přímo v rámci té hry, spoluprací s ostatními radima. Tady to je fakt hodně hodně předskriptovaný. Neříkám, že je to špatně, jako oni, pokud tu chutás, ukázku chtěli dělat takhle, tak to asi jinak nešlo, že jo, aby, aby to zaujalo. A ono na druhou stranu zase, čím chtěli zaujmout, prostě potom co ukázali na Gamescomu, jo. Tady. Mimochodem, tady ještě je to hodně důležitý. cinematická jakoby, experience. Přesně mm, mm, mi mm. přišlo, že on napsal scénář a oni to nějak naskriptovali, aby to tak vyšlo přesně všechno. A teďka je otázka jestli i ta hra takhle bude nastavená, se... aby se ty věci starvaly. možná to asi můžeme možná jako bych se přímo jenom krátce tu ukázku asi zhodnotil na konec, až do vlastně dojedeme ty novinky. Ať od neodbíháme. Uh, jo, pak je tam nějaký no. update, update kamery pro, pro third person. A možnost jako zůstávat, zůstávat ve hře uh, ani by se člověk musel prostě vracet do loby. se přepínání mezi těma jednotlivými a mezi těma způsobem. A způsob. i to se týče aréna komandéra, hmm. aby Asi. člověk pořád neloudoval tam a neloudoval zpátky, což je mimochodem fakt strašný, že vždycky vám skončí hra, vy se loudujete tam, loudujete se zpátky a polovinu času trávíte loudování, místo hraní. Je to pravda. Pak teda tady máme nějaký info o Starmarine, budou tam dvě mapy, Station Damien mm -hmm. pro 4v4 a Echo 11 pro až 12 versus 12 Mě by tady strašně zajímalo a budou Deathwedge a Control Jenom tě tady předuším, tady, tady by mě hrozně zajímalo, vlastně on tam není ten Gold Horizon a jestli tím myslíš? Je, není tam úplně to, o čem se mluvilo od začátku hmm. a není tam ta, že je, ta Zero g ta aréna. Mm -hmm. ale jinak, ta, nahle je otázka, je otázka, je kolik tady to je hra s náma, že obrady tady píšou new locations, jako vyložení nové lokace. Je otázka, jestli, jestli tam není mám, Horizon zmíněn pocit, jenom že... proto, že, že, že už se o ně mluvilo kolikrát, jo. Je, je to možný, protože mně přijde, že když my se podíváme na ten předchozí slide, tak tam je napsáno, Additional Star Marine Features mm -hmm. Takže mi přijde jako kdyby tohle byly věci navíc Je to tak, no ne, ale zase na to game ty o které těch jsem mluvil byl i předtím, no. každopádně uvidíme, no. jako bylo by škoda, já jsem, já jsem byl na ten Gold Horizon docela zvědavej Tak uvidíme uh, Vidíme, že tam bude <coughs> loosing system implemented, jo. budou tam nový armory, zbraně, granáty, mm -hmm. achievementy and uh, ribbons, nějaký ocenění mm -hmm. A jako ten looting který máme je docela zase zajímavý tady ten obchodem, že tam vůbec bude no. looting v tady tam. No. Pak tady máme uh, 3 nulku, uh, Stanton System, to je to, že, co bylo na Gamescomu. Mm -hmm. A tady si zopakujeme, co tam bude za profesor v tý 3.0. Bude tam obchod, bude tam uh, cargo transport, cargo transport to je uh, nákladní doprava, mm -hmm. piráctví a pašeráctví, žoldáctví a bounty hunting. To bude ta... tam celý ten systém, celá ta soustava. To je, to je, to je, to je docela, docela zajímavé. No. Každopádně co se týče nových lodí, tak tam bude tam also Rover, který jsme vlastně měli možnost tady vidět. Drake Dragonfly, Drake Caterpillar a Constellation Aquila, kterou jsme vlastně tady už taky viděli v akci. To je ty je, je věci už docela připravený. A tady vlastně nastává... Což jsou docela příjemný, pří, příjemný přidá uh, rozšíření, že jo, jak, jak, jak ten Rover... Tak, tak ten Dragonfly, ne. který má ty měnitelné režimy, mm -hmm. Caterpillar je docela velká unikátní loď. Je to pravda, no. No a ta Aquila konečně bude updatenutá, no. No, ano, ale hlavně, hlavně prostě trading, cargo transport, tohle jsou fakt zajímavé věci. Tohle, tohle jsou věci, na kterých se fakt můžeme těšit. A už jsou to věci, které se strašně moc týkají toho MMOčka, tohle jsou věci, které se prostě do té hry musí dostat a musí hmm. se začít řešit, aby ta hra byla kvalitní. Protože ta hra není jenom o tom, jak pěkný máme lodi a jak pěknou máme grafiku, je i o tom, aby nás bavilo jí hra, což jsou právě ty profese. Je to tak, a teď tady nastal docela zajímavý moment, nečekal jsem, že se bude plánovat takhle daleko a takhle podrobně, protože vlastně jsme si řekli verze 3.1, 3.2, 3.3 a 4.0. Přičemž zhruba rozsahy říkal přesně ten měsíc, že je nereálný kvůli feedbacku, kvůli všemu, to znamená, že by se měly objevovat zhruba 2 až 3 měsíce. Mezi sebou každopádně tři jednička, bude přidaný mining, rafinace, to znamená, že tak tak teď těžba, ale hlavně ta rafinace, to jsou vlastně takový to, co je v tom orienu a takový že prostě to zpracování TT. Quantum Interdiction, tohle je hodně zajímavý, protože tohle bude v té hře tady to bude jako jedna vlastně skor mechanik, že jo, protože momentálně ten kvantum je bezpečný cestování, bude v kvantumu vás nikdo nemůže napadnout, bude tam ta interdikce vlastně docela dobře zpracovaná v Eliteu, to znamená, že vás nikdo bude moct vytáhnout z toho, z toho, z toho, Quantumu a začít s vám bojovat, brát vám cargo, cokoliv. Jo, pak dál tam bude refueling, refu to znamená, že předpokládám, že tady už by mohla být nějaká ta funkcionalita těch Starfarerů, eskorta, nevím, nevím nakolik tam bude něco takového zpracovaný a budou tam další, budou tam nějak doplňovat ještě zase něco do toho solárního systému, ten, ten ten asi bude kompletní, ale furt se tam bude něco asi přivejvat, pravděpodobně se to bude stahovat k těžbě, takže tam předpokládám, že tam třeba bude moc buď, tak dál, ale... nebo třeba nějaká forma, něco, něco jako šubin, že jo. Co tam momentálně není třeba. Asi nějaký třeba obchodní místa. Ale je to fakt hodně jmenovitý. Tady jsou potom vidět vlastně nový lodi, a bude to Drake Catles Red a Blue. Což mi vlastně napadá, že jsme neviděli Catles Black nikde, to je jedno. Bude tam ten Mist z Hulsi, to znamená ten středně velký nákladňák. Prospektor, to znamená ten ta malá těžící loď. A Origin uh, 85X, což je ta loď, nebo ten snap, který je u, u, uh, u jachty, že jo? Respektive von, bude, bude a nebude to snap, život, protože pravděpodobně budou vstupovat do atmosféry nebo mít ten Quantum Drive, tak je tam, je to, tam je otázka, kolik to bude snap. Udělali z něj další lodičku, kterou samozřejmě budou vyprodávat samostatně. Je to tak. Pak tady máme verzi 3.2 Což bude, která se jmenuje Repair and Salvage, bude tam přidané opravování a salvage je to sbírání těch trosek, nějaký jejich zpracování. Mm -hmm. Mercenary Covered Operations, nějaký infiltrování zřejmě, výzvědy, nějaký blížení mm -hmm. se někde. A opět další lokace ve hvězdném systému mm -hmm. a spousta nových lodí a docela důležitých lodí. Je tam hlavně tam docela překvapivé jako. Povídej. Bude tam... Taurus, bude tam Phoenix, což jsou obojí lodě, které jsou v nějaké formě vangáru, v, v té staré podobě, tak které by měly být updatenuté a zřejmě už by měly být přímo hratelné, že jo, v univerzu. A velice překvapivě je tam Terapin. To znamená, kdyby, oni, a... oni pravděpodobně, když ho vyvíjeli, tak ho opravdu vyvíjeli dost podrobně. Ono je to je vidět i ono je to vidět je hodně z těch obrázků, To jsou ve VOUT, už je opravdu subscribery, že, že to loď je opravdu po, po, jako dost dopracovaná na to, že se jedná o koncept, takže uh, na jednu hmm. stranu je to překvapení. A spoustu jiných lodí. Hele, te, je to takový vidět dejme tomu u toho Dragonfly a u terapinu obě dvě ty lodi do, do té hry strašně brzo. Jo? A samozřejmě teda u toho terapinu je to ještě o to víc překvapivý, protože. Protože to není, log, není to malá loď, má, má sluhitou mechaniku, ale to, že se do té hry dostává, vlastně potom bude dávat smysl s tou další verzí, o které se budeme za chvíličku bavit. Každopádně jinak tam ještě budou varianty Vanguardu, ten Harbinger a Sentinel, to znamená ten pro ten elektronický boj a ten bombardér a taky Aegis Reclaimer, to znamená jasně vlajková loď Sylvidže. Což je mimochodem obrovská loď a na to jsem pekelně zjeraj. Na to no. jsem hodně zjeraj. Pak tady máme tři uh, trojku, což je teda tady taky dostáváme k, k ještě zajímavějším věcem, a to je farming a rescue. Farming je prostě to pěstování, o kterým se kdysi dávno mluvilo, a mluvilo se o tom strašně málo. Spousta lidí vůbec netuší, co si pod tím má představit, a spousta lidí to chce. Není to úplně ve spoustě jako MMOček žádný nějaký pěstování, není, v některých je, já jsem za to velice rád, protože si myslím, že když je někde těžba mm. a tak dále, tak by tam mělo být i tohle. Ale já se bude, než... zajma... bude to o to zajímavější, že tady například bude probíhat i na těch lodích, že typicky ten Endeavour může mít ten modul, který umožňuje pěstovat nějaký vzácný plodiny. Je to tak? Každopádně jenom tak tady, tady je malá poznámka. Konečně člověk bude moc říkat, když se někdo zeptá, tak řekne, že farmíš, ale tentokrát to budeš myslet jmenovitě a doopravdy. Každopádně tady přichází. Uh... Tady bych skoro dal bubny, protože velký překvapení nebo... Dobře, dobře. Lodě ve tři trojice by měly být Karak OK, s tím jsme nějak počítali, že, to, že ten už tohle je na řadě, 890 Jump Potom se ví, pracuje se na něm Banu Merchantman Konečně, velká tajemná než a, než a, než... a vlastně Legenda for, že jo? protože o tom se mluví vždycky A je to jedna z těch lodí, která se vždycky předhazuje Takže Banu Merchantman 3, -3 a potom ostatní varianty Reliantu a tady potom vidět, jak onich... tohle, bude, tohle bude strašně zajímavý update. Bude. Protože tady přibude jak, jak, jak to farmení, tak to, za, to Rescue, tak ten Karak, Jump, to jsou věci, které když se to podaří dobře udělat, tak jako hmm. jsme za vodou opravdu už. Je to tak. Každopádně tady je vidět, tak tekom přijde právě ta zajímavá věc, to je ta další verze, ale tady je vidět, proč tam přidávali Tekon Karak a předtím před tím toho Terapina, že jo. Protože uh, následně je tady čtyři nula, která přidává jump pointy. Je. Jump pointy. Yeah. Tady, tady jsme chtěli Budeme udělat do dalších hvězdných systémů. Co znamená, bude tady mechanika objevování a exploration and discovery. V češtině to je objevování a objevování. Průzkum a objevování. Průzkum a objevování. Science a research. Průzkum, to je pecka. Hmm. Tohle jsou, jsou v podstatě ty věci, které uh, nás na tom Star Citizenu hodně zajímají. Všechno to předchozí, jako nějaký hmm. boj, nějaký obchodování, to je v podstatě basic, ale tohle to jsou ty hodnoty navíc. Jinak jenom takhle, jenom upozorním zase, aby nebyl předčasný hype, jednoduchou matematikou o tom, že by to mělo být každý 2-3 měsíce, se tu verzi 4.0 dostáme někam zhruba za rok. Možná při troše štěstí třeba o něco dřív. Ale každopádně, tím, každopádně. my ani nevíme s jistotou, kdy bude 2-6 a na tož kdy bude 3-0. Já osobně si myslím, že ode dneška za rok ta 4-0 vůbec ještě nemusí být. Je možný, že na příštím CitizenConu nám ukážou prezentaci 4-0. A bude jste vzal na 3-0. No. no jako takhle, při troši štěstí to bude no. zhruba za rok a při... jinak si budeme říkat, že to bude třeba o Vánocích. Každopádně Další zase dal, dal, další uh, místa v solární systému, nebylo specifikované, jaký další si systémy tam budou, ale budou a zároveň přibydou lodě SRC Orion a Crossy byl. Každopádně tady to už vypadá, že tady okolo tý 4.0 se uvidíme, kolik tam přibyde systému, ale tady se dostáváme do chvíle, kdy až přibude ještě pár hryzných systémů, můžeme říkat, že jsme třeba v Tibetě. No, no obrovský posun oproti, oproti minulému roku, kdy uh, překvapivě loni vlastně oznámili verzi 2.0. Mm -hmm. A teďka najednou nejen, že jsme se hodně posunuli, ale už i víme, jak přesně je, jaká cesta nás čeká k tomu, abychom ve hře měli většinu těch herních systémů. Mining, všechny ten boj, všechny tyhle základní profese, všechny ty důležité lodě, mm -hmm. přesně už je to teďka naplánovaný je tady určitá naděje, že by se to třeba mohlo stihnout do konce roku 2017 a, a teďka už jako fakt vidíme to před sebou. Je tady nějaký plán, který tady předtím pořád nebyl. Jo. Předtím tady pořád byla otázka, jestli oni vůbec ví, jak dlouho jim to bude trvat. A vůbec my jsme si to ani nedoteli představit. Každopádně tady se dá říct, že když všechno půjde jako po rádkách, nebo ani nemusí úplně jako po rádkách, tak se může stát situace, že do roka do dne, Tady vlastně budeme mít představený a funkční všechny herní mechaniky. No, všechny hlavní herní mechaniky. Hlavní lodě, hlavní profesní lodě. A já jsem si jistý, že ještě tohle, to, co je tedy napsaný, není všechno, co jako během toho roku přijde. Nesmíme se nechat sebrat úplně ve škru na co máme těšit. Samozřejmě myslím, že tam budou další věci, které tam nejsou. Ale každopádně tady to vypadá prostě, že teoreticky bychom opravdu do roka mohli mít uh, tu... Neříkám přímo alfa, betu, ale jasně. Alfa bude hotová vlastně. No, no nedá se takhle. Alfa je vyloženě o přidávání, takže si myslím, že ještě Alfa bude dál, dokud se nepřidá těch soustavů. Opravdu výzvere beta by měla být o vychytávání muh, ale Alfa beta je o přidávání by měla být obsahu. O tom, že Ale, ale mini... dobře, minimálně si můžeme bavit, že teďko hrajeme pre-alfu a to je, je regulérní Alfa. A, a opravdu je, je dost možný, že tu betu si budeme fakt hrát někdy prostě v roce 2018 na začátku. Což je teda potom už opravdu. Jo, do, do, do, dvou, do dvou let to opravdu pravděpodobně bude, bude Star Citizen, což mezi námi dva roky nejsou zase tolik, pamatuju si, že jsme se, o to mohli být v roce 2014, kdyby to přišlo že ta hra bude za deset let. jako. A to jsou dva roky. <laughs> A byl v tom chaos. Byl v tom chaos, Nikdo, ani oni nemohli mít takhle tu představu, jo. Tu představu mají teďka, kde mají 360 zaměstnanců, kdy. Předělávají ten engine neuvěřitelným způsobem a kdy dokážou už chrlit ty lodě poměrně rychle a, a jak vidíte sami v tom hmm. videu, tak vyvíjejí spoustu věcí, o kterých my ani nevíme. Tohle jsem zrovna chtěl říct, momentálně to, co se odhrál v tom videu, hodně byl ten kon, nebo respektive to z hlavní sdílení mělo být za prvý. Máme nad tím kontrolu, protože vůbec to, že ukazujou takhle dopředu verz, to se nám nikdy jsme neměli takhle dopředu jako určený, co by se vůbec mohlo dít. Tohle je tohle je úplně poprvé. Za celou dobu, prostě, co ten vývoj člověk může sledovat, tady je to poprvé, kdy poprvé je nějaký nalinovaný, jasný progres, takže oni už vědí, co dělat a vědí, jak to dělat. A o tom celém je to video, protože to, co je vidět tady, tak tady ukazují nám prostě, že to je vložný, že jo, ten šouky z toho toolingu, prostě ukazují, že oni už mají kompletně udělný ty programy, že to nedá práci to dělat. Takže opravdu už to, to bude méně o tom základní vývoji a opravdu to bude o přidávání těch asetů do hry, což je ta příjemná část. My se po, pomalu dostáváme v té hře za tu nepříjemnou část, kdy se nic moc neděje, protože většina toho vývoje je skrytá vzádu a my ji nevidíme a nerozumíme ji. A tady, tady už je vidět, že, že se dostáváme někam, če, co chápeme a že vidíme, jestli to hejbe že jo? Hmm. Pořád je trošičku otázka, jak dlouho to bude trvat, než tam bude těch 100 hvězdných systémů, nebo já nevím, 100 planet, o kterých se kdysi mluvilo, že by tam měli být, To ještě pořád bude jako několik let, ale ve chvíli, přesně jak říkáš, ve chvíli, kdy budou všechny tyhle tituly a kdy budou ty herní mechaniky funkční, tak už je to jenom hmm. o tom, aby těch 300 lidí tam prostě pracovalo, hmm. pracovalo a za chvíli to bude. Hlavně takhle, ono pozor, ono, ty, ty, ty, ty, těch sto planet, ono, ty, těch, těch, těch různých prostředí, ono jich nebude tolik. Oni tam ty planety možná budou, akorát nebudou budou tak detálně no. ono, ono... Oni budou, jako těch prostředí bude třeba 10. Tady ono vlastně. Architektonických, docela... stylů, architektonických hmm. stylů bude taky deset a, hmm. a budou se opakovat. OK, takže tady to je z těch hlavních novinek všechno. E, tam te když krátce okomentuju to video, jak jsme říkali, prostě je to hodně předskriptovaný. Je tam jedna pasáž, která mi přijde tu snad museli dělat schválně, e, jako takové, jako trochu podžebrák e, No Man's Sky. Protože vlastně na té planetě je tam ten červ, že jo? což je nesmírně vtipný, že jo? Protože mm. je to je jedna z věcí. Dokonce o tom červu jsem zrovna mluvil, když jsem dělal tu recenzi na no Man's Sky, Že tam ty věci chybějí, tady nám to ukázali. Je to samozřejmě je to taky předskriptovaný, jak blázen. Ale vypadá to zajímavě to, jak tady. By... A mě by zajímalo, hmm. jestli oni ho plánovali už předtím, nebo hmm. jestli ho dokázali takhle rychle připravit. Hele, vypadá hodně jako, jako já tady, tady skoro nejvíc, čeho bych se tady bál, je za prvý, že přijde jim, přijde jim žaloba od Disneyho, protože ty, to, co tam po nich jsou střílí, jsou, ta, jsou, jsou Tusken 100% prostě, to, jsou, to vypadá to jak Tuskeni. jo? Tusken raideri z no, tam střílejí. Je to tak a, a následně ten čerf je opravdu jak z Dunino. Včetně těch zvů, včetně všeho. Ale... No, co mě na tom videu na začátku hrozně ohromilo, je opravdu ta velikost té planety hmm. a ta absolutní reálnost toho pohybu tím prostorem, že opravdu pod váma, vy máte nějak 60 plus FPS a pod váma frčí obrovská kulatá reálná hmm. planeta, kdy vy můžete celou obletět a vidíte všechny ty pozice hmm. a pokud někdo je dole na té planetě, tak on vidí nahoře tu vesmírnou stanici nad sebou a Všechno, co tam opravdu je, jinak, jinak tam, hlav... když, ta, tam když si uspořádáme nějakou akci, tak můžeme prostě v, pátrat na té planetě, po něčem prostě měst. Mm -hmm. Jinak teda rozhodně ta kvalita tady tý, nevětom, procedurální generace, nebo obzla, toho environmentu, když tam člověk prožijí mezi těma stromama a takhle, a to je jako jenom jeden z, tě, jenom jeden z těch environmentů, mimochodem tady to není planeta z toho systému, z toho stentnu, že jo? Ale tady to je vodní katina připravená, že bude nějaká takováhle i ve Squadron fortitů A vlastně tady jako já přiletil, tady je planeta úplně jiného ražení jo? Takže To je otázka, kolik oni toho mají připravený bude samozřejmě, že se bude i ten Squadron Fortitu hodně odhrávat na planetách Tak uvidíme, kolik tam Kolik tam těch planet je připravených Ale každopádně tohle je tohle Myslím je... si, že hlavně hodně asetů hmm. Myslím si, že ta Squadron Fortitů, uh, Že je tam spousta prostě grafiky, která se pak která tu hru hrozně rozšíří hmm. a kterou oni nám třeba ani nemůžou ukázat jo, protože nám nemůžou nám ukázat třeba nějaký prostě styly budov a nějaký stavby hmm. a tak dále, který pak uvidíme v té hře. Jinak která na to prostředí, myslím tím ty, ty hory a takhle, nemohl mi to trochu nepřipomenout uh, Battlefront, a jako to, jak tam to prostředí vypadá, ne. já mám pocit, nejsem si tykonistej, musel bych na to kouknout znova, že oni tam mluvili přesně taky o té fotometrice, že to používá nějaký podobný systém, ale každopádně tohle jsem si já osobně nepředstavoval ani v tom nejvíc v snu, že ty planety by mohly opravdu být zpracovaný takhle. Protože to... Je co, to že tam... když vezmeme v úvahu, že to hlavní furt má být ten vesmír. Mm -hmm. Jo, že ty planety jsou jakoby až to druhý v té hře. Je to tak? Tohle je fakt... No povedlo se jim to, no. no. No, navíc, navíc, pokud má člověk trošku takového toho dobrodružného ducha a má rád ty fantastické prostředí, tak už jenom tam možnost se prostě po té planetě toulat, nebo nedej bože si tam stavět opravdu nějakou základnu v tom univerzu na, na neinstancovaný planetě. Mm. Jo? Pokud teda opravdu budou neinstancovaní, a doufám, že ta planeta nebude pětkrát. Tady vlastně nakonec tady máme Idryse, no. který rozhodl, je ten pohled mu úplně nalahodí. Teda. Ten je se ze zhora. Je takový zvláštní trošku. Nyní, ale všimni, si těch planet tam měli připravených víc, ukázali nám jenom něco. Tím vlastně končilo tady to video, Oni potom tady budou ještě nějaký ty. Ještě otázka, jestli když mluvíme, jestli se tam ještě nepustit tu část s tím videem o Polarisu bychom možná mohli. Můžeme. Já bych tam ještě doplnil, že samozřejmě uh, je zapotřebí se připravit na to, že ty obrovské planety nebudou pokrytý obsahem, jo. Nebude tam naskládaný jedno zajímavé místo vedle druhého a jedna mise vedle druhý, tak jako to je, já nevím, ve, ve, ve Falloutu čtyřce, kde se člověk nemůže ani hnout, aniž by se něco okolo dělo. Ne, ne, ne. Tom... Bude, bude, bude tam spousta mrtvých míst, kde není nic. Prostě z toho důvodu, že to je reálný, že jo? Když ve vesmíru přiletíte na pustou planetu, tak tam asi nebudete každých 10 metrů nacházet mm. nějaké uh, tajemství a tak dále. Hmm. Takže většinou to bude tak, že vy někde získáte nějakou misi, že máte někam zaletět, nebo budete po něčem pátrat, někam přiletíte a uprostřed obrovský pustiny opravdu bude nějaký zajímavý místo a pak se zase přesunete někam jinam. Jinak teda ale... ale... Ta realističnost ta spočívá právě v tom, že tam ten prostor vokolo je, že to není jako jiná hra, která vám ukáže vždycky jenom ten malinký výsek prostě kilometr čtvereční a nikam dál se nedájí. Jak to je jenom potřeba se ještě uvědomit, to co tady ukazovali, to není nic nereálního a neuchopitelného, protože vlastně když vysílali tenkrát na tom Gamescomu tu minulou verzi, tý 3.0, tak oni právě tvrdili, že ta, ta grafická zkušenosti a ty planety budou právě jako v té verzi, co je tady. Tady je v t 3.0, můžeme čekat jako prostředí podobný, spíš tady tomu dopracovaný, takže ono nebude trvat tak dlouho, abychom si mimo jakoby jak ta hra opravdu funguje a, a, a vypadá takhle. Každopádně momentálně je tady to políček do tváře. Uh, no, umělenská inovace zmiňovat, ale vzpomeňte si tenkrát, jestli jste viděli ten díl, vlastně, kdy jsme hráli Lighta, když jsem ukazoval, jak tam vypadá planeta, tenkrát to vypadalo úplně nereálně, že bychom se vůbec koukali na planety ve Star City době a teďkom tady máme něco a tohleto... to je neporovnatelný rozdíl. Tam, tam, je to opravdu, tam je to opravdu plocha, která už dostávala jako s nazadek od té minulé verze, té 3 nulky, co ukazovali a tady to je ale někde kompletně jinde, myslím, že tady to asi nečekal nikdo, no, že by to mohlo vypadat takhle hezky. Ještě v závěru té prezentace nám ukazovaly uh, skutečně ty nástroje, jak se tam dá stavět hmm. uh, a jak rychle to dokážou dělat a jak jedním kliknutím vlastně ten vývojář se z toho editoru přesune přímo do té hry, do jakoby demíčko a může, může si to tam testovat. A uh, uh, s klukama, s kterými jsme se tady na, na, na spíku koukali na tu prezentaci, tak jsme si říkali, že pravděpodobně teda oni i do té hry potom dají nějakou mechaniku pro nás, pro hráče si tam stavět nějakou základnu, že jo. Jestliže to jde takhle snadno, tak nebude až tak těžký nějaký způsobem umožnit, abychom i my tam mohli třeba umístit nějakou budovu, samozřejmě vyšší poctivě postavíme. Je to pravda. V tom světě na to rozhodně místo bude, to je vždycky jeden z velkých předpokladů, spousta, spousta her tohleto stavění nemůže dělat z toho důvodu, že to nemá provozovat jakoby kde. Takže uh, jsem přesvědčený, že časem se tam dočkáme i tohohle. Je na každopádně, jak byly vidět vlastně ty lidi, kteří budou přibývat, tak tady už je jasný opravdu, že ten uh, Polaris přijde na řadu opravdu hodně pozdě. Že na no ten se v té hře podíváme až hodně pozdě, mimochodem. Hmm. Což nevadí, protože nás tam toho obsahu čeká spousta je toho spousta co dělat a navíc e, asi celkem logicky lze očekávat, že během příštího roku by to Squadron Fortitude mělo víc ta jeho první část. Určitě. No pokud se potvrdí předpoklad, že Chris je momentálně trochu reálnější, že neříká termíny a když řekl, že teoreticky snad do Vánoc stihnout ten první chapter, bylo by moc hezky ho vidět. A tím pádem je opravdu jasný, že, ta je, že fakt, a bude to fungovat v pohodě tak je vidět, že ta cesta je otevřená fakt tomu, že dejme tomu, myslím, že v prvním pololetí 2017 bychom třeba opravdu mohli tu první část z toho skvadronu vidět, no. Zahráci. No a to samozřejmě hrozně pomůže, pomůže celému Star Citizenu, protože to konečně bude něco co se, něco pořádního, co se lidem dostane do rukou, vyjdou na to recenze, ty recenze by pravděpodobně měly být dobrý. A ta, ta hra se posune zase na, na další úroveň <coughs> prostě, koupí si to další milion lidí a tak dále. Mhm. Mm no každopádně uvidíme, co, kolik zase peněz jim takom přinesou, přinesou další hodiny a <laughs> na vývoj. Já se pro zajímavost podívám, jak to tam naskákalo teďka. Jak to tam, vypadá nevím. poslední hodinu, viď? No no no, podívejme se. A máme tam... No, hodina, naskakují tam 90 tisíc dolarů za hodinu. To je slušný, myslím. Každopádně teda, u to byl druhý nejlepší vlastně. Ten, a včerejšek to byl, že jo, nejlepší den na půl milionu. Mm, nejle, nejlepší den, co vůbec starci ten jsem zažil, no. Opravdu, jako takhle, jest, pokud ta loď měla i účel jenom vyhodně prachy, tak proč ne, no. Očovědně se jim to podařilo dobře. Čímž samozřejmě jako to, tím nechci odsuzovat tu loď ani nic, protože nakonec bychom odsuzovali sami sebe. Protože ano, to jsou to něco, obzor 605. No. no, tak jako nějak se to financovat musí. Mně se na tom líbí to, že to nejsou věci, které se nedají získat v té hře. Jo? Že na rozdíl od jiných her, tady to není žádný, buď to si to koupíš, nebo to nemáš. Prostě tady buď to si to koupíš nebo to nemáš, nebo to získáš. Je to tak no. Takže já, já bych to, nevím jestli jsem tím na haru nezačínal, uh, ale myslím, že ne, myslím, že jsem to akorát mluvil třeba o tom na tom team speaku, uh, Ta. Ten Gamescom, vyloženě tady ty akce celý bych bral, dával do společné souvislosti, pokud hodně lidí pochybovalo, mluvilo se o tom, jak tam nic, jak se nic neděje, prostě jak vývoj stagnuje a podobně, a ten Gamescom vyloženě všem tady tím vytřel zrák a opravdu tam vyloženě jsem jako pociťoval absolutní euforii, když jsme na to koukali, tak... Tady to mělo jasně ukázat, že nejenom, že umějí jako nás šokovat, ale zároveň, že oprv, jim se to srovnalo v hlavě, že mají momentálně hodně vymyšlený dopředu ten vývoj. A vlastně jenom potvrdili to, co jsme viděli minule. Momentálně nás nemuseli šokovat, ale ač nás vlastně šokovali, protože minim, minimálně to, jak je vidět, že takovým plánují hodně dopředu a nám jsou schopný takhle dopředu uh, jako dát nějaký jasný schedule, tak je určitě dobrá zpráva, ale, ale jo, umějí s náma pracovat. A si jim to i opravdu věříme tentokrát. I díky tomu, že v tom Manchesteru na tom maká tolik lidí, v tom Frankfurtu, a že už to tolik jako dali dohromady, že i technologicky by jim to teda mělo začít pořádně fungovat, že vyřešili, nebo aspoň ví, kdy budou mít vyřešený některý ty technické potíže, že ten engine skutečně už dokázali takhle strašně moc rozvinout. Jako je to... Je to... Absolutně optimistický teďka, no jediný je prostě jediný. zádrhel je trošičku takhle s tím agresivním marketingem a pak prostě je zapotřebí se smířit s tím, že to furt ještě nějaký ten rok bude hmm. Já momentálně vidím opravdu akorát dva problémy a to je za financování do budoucna, furt si myslím, že model měsíčního subscriptionu prostě by týře zajistil lepší budoucnost. Tam, jak jsme řekl, ten už prostě bohužel cesta nevede, protože to několikrát odmítli. A druhak je to přesně tady ten agresivní prostě tady ty agresivní sales. Prostě tohle se nesmí dít. Ty subscriptiony by tam. Oni jako asi oni zůstanou dobrovolní. No. <coughs> oni zůstanou dobrovolní, někteří si je platit budou. Budou za to mít nějaký výhody a většina lidí holci je platit nebude. A to i povede k tomu, že se prostě nadále budou muset lodě prodávat. Aby se to uživilo. Je to tak. Myslím si, že tohle by byl hlavně problém, kdyby to byla hodně pvp hra. Protože když se v pvp hře dá výzbroj nakupovat, tak to samozřejmě přináší nepříjemný situace. No já doufám, že té se postarají, každopádně tady to už trochu mluvím o něčem jiném. Uh, za mě CitizenCon opravdu nemusel tolik šokovat, jako šokoval Gamescom, ale každopádně naprosto potvrdil to, co bylo vidět po Gamescomu a, a naopak ještě za mě Palec nahoru, že, že Chris se naučil neříkat jasný termíny, které nejsou schopný zvládnout. Očividně opravdu něk, někdo na něm má trochu obtíže a, a, a vždycky ho trochu přitáhne, když, když zbytečně jako moc zbytečně nějaký moc zbrklý v tom vydávání termínů. Konečně. A druhá, že opravdu vidíme, že, že už to je to dopředu, že konečně máme možnost uh, si fakt dopředu představit, jak ta hra se bude vyvíjet, bylo vlastně do teďka, to bylo strašně, strašně jenom imaginární. No, stejný názor mám já. Poprvé vůbec takový to, jak jsme vždycky polemizovali, jako kdy se vůbec dozvíme, jak budou fungovat jump pointy, kdy se dozvíme, jak bude fungovat research, protože ta hra není jenom o grafice a o střílení, ta hra je právě hodně o tom, co v ní jako budeme opravdu dělat. Tak teď aspoň víme, kdy to bude hotový, když se to dozvíme a to je podstatní. Přesně tak. bych to asi neprodlužoval, protože je... Bude pět ráno. <laughs> tak jo, hle. Bude pět ráno, takže dobré ráno. Snad se to s náma užili a zase se uvidíme příště. Nazdar, mějte se Ahoj. všichni.